Ila yu'mid din Amma ba'd Ayuhal ikhwati fi Allah Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari pembahasan Al-fusul fi sirat rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan Sebelumnya kita telah membahas peristiwa perang Uhud yang merupakan perang terbesar kedua setelah perang Badar dan kita pun telah membahas satu peristiwa setelah terjadinya perang Uhud yaitu ba'ats arrajia maka pada sore hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan ke pasal yang berikutnya berkata Abdul Fida Ismail Ibnu Umar al-syahir Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun ba'thu bi'ri ma'unah dan ini judul tambahan butusan bi'ru mauna dan bi'ru mauna merupakan tempat sebuah tempat sebuah daerah yang di sana ditinggali oleh kabilah dari banu amir dan harah bin sulaim Dan daerah ini jaraknya dari kota Madinah dari arah Najd sejauh kurang lebih 160 km dari kota Nabi Al-Madinatul Nabawiyah بركة الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وفي سفر هذا كان بعث بإرمعونه لأن قد bulan سفر فالجليله فالاجتوى أدوسا بإرمعونه وذلك أن أبا براء عامر Ibn Malik al-Madhu'u Mula'ibul Asinnah Awal mula terjadinya peristiwa ini yaitu Abu Bara Abu Bara 'Amir bin Malik yang beliau diberi gelar al-Madhu'u digelar sebagai Mula'ibul Asinnah Mula'ib al-asinnah Pemain tombak Al-asinnah Ar-rimah Ini tombak Ini gelar Beliau Yang dikenal Di kalangan para sahabatnya Disebabkan karena Keberaniannya Ketangkasannya bermain bombak dan keberaniannya dalam peperangan sehingga ia dijuluki Mula'idul Asinna Fadima ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Madinah ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, fadahahu ila al-Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam mengajaknya untuk masuk ke dalam al-Islam. Dia dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam mengajaknya agar dia menjadi seorang Muslim. Sebab terlihat darinya tanda bahawa dia senang kepada Islam mahu menerima al-islam falam yuslim walam yubaid namun dia tidak masuk ke dalam islam namun tidak pula menjauhinya ada jenis manusia yang seperti ini dia tetap dengan kekafirannya namun dia merasa akrab dengan kaum muslimin naka Abu Bara. Dia tidak masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya. Namun dia pun tidak menjauh, yakni tidak mengingkari. Tidak menunjukkan kebenciannya. Tidak seperti keumuman orang-orang kafir di masa itu yang mereka mendengarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhidullah dan memerangi kesyirikan. Namun Abu Bara nampak bahawa dia e senang bersama kaum Muslimin, namun belum nampak bahawa dia menjadi seorang Muslim. Fakalah maka dia pun mengatakan wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, loh bergek ashabak ila ahli najrin, yaduunahum ila dinik, la rajatu ayyibuhum, wahai Rasulullah kalau seandainya engkau memutus para sahabatmu untuk mendatangi penduduk Najib dan mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam agamamu masuk ke dalam al-Islam aku berharap mereka menyambut ajakan kepada Islam itu. Jadi dari ucapan Abu Barak ini Nampak bahawa meskipun dia belum masuk ke dalam Islam namun dia senang kepada Islam. Maka yang tadi Al-Hafdhul al Katsir mengatakan walam yubid dia tidak menjauhkan diri. Dia tidak mengingkari bahkan dia senang. Hanya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahada ketika itu. Maka dia menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau mengutus sekelompok dari para sahabatmu untuk mengajak Ahlu Najid mengajak mereka kepada Islam. Aku berharap mereka menerima ajakan masuk ke dalam al-Islam. Faqala maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ini akhafu alaihim Ahlun Najid. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan mereka." penduduk Najd itu. Karena di antara mereka ada yang dikenal dengan kerasnya mereka di atas kekufuran dan kebencian mereka kepada Islam dan muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salat wasallam mengkhawatirkan apabila beliau mengutus pasukannya ke Najid. Di sana ada seorang yang bernama Amir bin Tufail yang menampakkan kesombongannya di atas kekufuran dan sangat benci kepada al-Islam. Dan nanti akan disebutkan tentang Amir bin Tufail. Jika kata Abu Bara maka Abu Bara pun mengatakan Anajarul lahum, aku yang akan menemani mereka. Maksudnya saya menjamin, saya menjamin mereka. Maksudnya bahawa beliau akan menjadi pelindung para sahabat yang akan berdakwah ke Najd. Anajarul lahum, sebab Abu Bara berasal dari mereka ahlu Najd. Dan Abu Bara dikenal sebagai seorang uh, yang memiliki keberanian dan dia memiliki kedudukan di sisi ahlu najat dari kabilahnya, sehingga Abu Bara berani untuk menjamin, tidak, ya, saya akan menemani mereka. Maksudnya saya akan melindungi mereka. Tidak akan ada yang berani mengganggu para sahabat. Fa sallallahu alaihi wa fi ma ibnu ishaq 40 rajulan min ashhabihi. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Karena beliau percaya kepada Abu Bara' yang akan memberikan perlindungan kepada para sahabat tersebut sesuai dengan kemampuannya tentunya. Maka Nabi alaihi salatu menurut riwayat Ibn Ishaq beliau mengutus 40 orang dari para sahabatnya. Wa fi as-sahihain rajulan wa hadha sahih Namun disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus 70 orang, jadi bukan 40. 70 orang. Kata Ibn Kathir dan ini yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang untuk berdakwah ke Najd. Wa ammar alaihim al ibnu Amr ahada Bani Sa'idah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat menjadi pemimpin pasukan ketika itu al-Munzir ibnu Amr. Salah seorang yang berasal dari kabilah Banu Sa'idah Walakabuhu al muniq Li'amud al muniq Li'amud Ini sudah pernah kita bahas Tentang uh, Al-Munzir bin Amr Dia juga termasuk Pimpinan salah satu sayap perang Dalam peristiwa perang Uhud Beliau digelari al muniq Li'amud Karena beliau tidak Kenal dengan rasa takut akan kematian. Al-Mu'niqu yani al-musri', orang yang bersegera, bercepat untuk menjemput kematian. Maka beliau dikenal dengan keberaniannya, tidak punya rasa takut. Sehingga beliau digelari Al-Mu'niqu liyamut. Laqabuhu Al-Mu'niqu liyamut yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan pasukan radhiyallahu anhum ajma'in wa kanu min fudhala'il muslimin wa sadatihim wa qurraihim 70 orang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka termasuk di antara kaum muslimin yang punya keutamaan ya termasuk tokoh-tokoh dari kalangan kaum muslimin dan termasuk para qurra ahli ibadah yang semangat untuk beramal mereka yang rajin membaca Al-Qur'an Karim mengamalkan Al-Qur'an Karim jadi orang-orang pilihan 70 sahabat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju najati dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an Kata beliau kunna nusammihim al-qurra kami menyebut mereka itu al-qurra. Kanu yahtatibuna bin nahar wa yusalluna bil-lail. Mereka ini para sahabat ini yang disebut al-qurra di siang hari mereka mencari kayu bakar yakni bekerja mencari kayu bakar dan di malam hari mereka menyebukkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hasil dari mencari kayu bakar tersebut mereka manfaatkan untuk menafkahi diri mereka sendiri memenuhi kebutuhan mereka dan apabila ada kelebihannya mereka berikan kepada Ahlus Suffah Ahlus Suffah para sahabat yang tinggal di salah satu Bahagian Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya tempat tinggal Ahlus Suffah yang tidak punya mata pencaharian Lihat bagaimana ta'awun para sahabat saling memberi Saling tolong menolong diantara mereka Melihat diantara mereka ada yang kekurangan Mereka berusaha untuk Memenuhi kebutuhannya Meskipun mereka sendiri membutuhkan Mereka ini bukan orang-orang yang kaya Pekerjaan mereka mencari kayu bakar Di siang hari Malam hari mereka sibuk dengan ibadah Hasil dari pencaharian mereka mereka infakan untuk diri mereka sendiri dan untuk ahlusuffah nah mereka ini dikenal sebagai ahlul qiraah yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang rajin beribadah maka mereka disebut al alqurra Maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang ini orang-orang pilihan Fanahabu, fana zalubi ramahuna. Maka mereka pun berangkat. Tujuh sahabat. Lalu mereka singgah di daerah Biromahuna. Wahyia baina ardi bani Amir wal Harah ibn Sulaim dan di berada di antara kampung bani Amir dan Harah bin Sulaim. Tabelah bin Umar dan Tabelah Harb bin Sulaim, ثم ذعثوا منها حرام ابن ميلحان، أخة أم سليم، لكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل. لalu mereka mengutus ya dari Biromahuna setelah mereka beristirahat di Biromahuna mereka mengutus حرام bin ميلحان. Haram bin Milhan ini adalah Saudara laki-lakinya Umm Sulaim Umm Sulaim Ibu dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala Anhum Berarti Haram bin Milhan adalah paman, khal pamannya Anas bin Malik Mereka mengutus Haram bin Milhan Dengan membawa surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah al-kafir Amir bin Tufail. Nah ini Amir bin Tufail yang telah kita singgung tadi yang dikenal dengan kekufurannya, kesombongannya, kebenciannya kepada al-Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk tokoh dari taqa-taqa kaum musyrikin Dalam sahih Al-Imam al-Bukhari Satu ketika Amir ibn tufail ini pernah Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu dia menawarkan Tiga hal Kepada Rasulullah alaihissalatu wasallam Tawaran yang pertama Kata Amir bin Tufail kepada Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Adhul fi dinik Saya masuk ke dalam agamamu Wa nataqasan Saya masuk ke dalam agamamu namun kita Berbagi kekuasaan Berbagi Kekuasaan Laka ahlu sahal Wali Ahlul wabar Engkau menguasai Ahlus Sal Ahlus Sal maksudnya orang-orang kota Kekuasaanmu Kamu menguasai orang-orang yang, yang tinggal di kota Saya menguasai Ahlul Wabr eh, Ahlul Bawadi Ahlul Khiyam Saya menguasai orang-orang Badu Jadi kita berbagi kekuasaan Kekuasaanmu untuk orang kota Saya menguasai orang-orang Badui Ini tawaran dia yang pertama Tawaran yang kedua Apabila aku masuk ke dalam Islam Mengikuti agamamu Aku yang menjadi khalifah setelah meninggalmu Jadi memang Mutakabbir Sombong Hanya menghendaki kekuasaan Aku menjadi khalifah setelahmu Agar dia bisa berkuasa Yang ketiga kalau tidak saya akan mengumpulkan untuk memerangimu Alfan b Alfin. Yang dimaksud Alfan b Alfin, ya, seribu penunggang kuda dengan uh, penunggangnya yang akan memerangimu. Jadi, ia mengucapkan ini bukan bertujuan untuk masuk ke dalam Islam, namun sekadar mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sombong. Ini Amir Ibn Tufail sangat keras terhadap kekufurannya. Maka ketika Haram bin Milhan membawa surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, Allah ini Amir Ibn Tufail, falam yang durfi melihat isi surat aja enggak, melihat isi surat saja tidak dan tidak melihat dia tidak melihat sama sekali wa amara bihi dan dia perintahkan untuk segera membunuhnya darabahu rajulun bi akhirnya ada seorang yang diperintah oleh Amir bin Tufail untuk memukulnya dengan tombak yang mengenai bahagian punggungnya yang mengenai bahagian punggungnya pada saat darah itu keluar dari tubuh beliau haram bin milhan ini apa kata beliau beliau bukannya berteriak ah, kesakitan tidak keluar darah dari tubuh beliau beliau mengatakan fustu warabdil ka'bah fustu warabdil ka'bah aku telah menang warabdil ka'bah demi rabdnya ka'bah dalam riwayat yang lain beliau bertakbir Allahu Akbar, fuztu warabbil ka'bah. Aku telah menang. ini yani meraih kemenangan. Dengan keluarnya darah karena itulah yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan asyhadah. Mati sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu taala. Subhanallah. Lihat mauqif para sahabat ridwanullahi 'alaihim. Yang sama sekali tidak mengharapkan dunia, mendapatkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat berjihad tanpa berfikir panjang mereka segera berangkat diperintahkan untuk membawa surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dalam kondisi sangat berbahaya membawa surat Rasulullah menawarkan mereka Islam bertemu dengan Al Jababirah orang orang sombongnya kau musyrikin. Cobaan yang besar. Mereka menghadapi ancaman pembunuhan. Dan Haram bin Milhan pun dibunuh. Dipukul bagian punggungnya. Bukannya beliau berteriak kesakitan. Bukannya beliau mengatakan ampun dan yang semisalnya atau menyesali perbuatannya. Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Ka Sungguh aku telah menang Seorang yang yang memukul punggung Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini Seorang yang bernama uh, Jabbar bin Salma Atau Sulma Jabbar bin Sulma Jabbar ini Ya ketika dia mendengarkan pada saat dia memukul punggung haram bin milhan lalu dia mendengarkan haram bin milhan mengatakan Fuztu wa aku telah menang wa jabbar merasa heran kemenangan apa jabbar sempat mengatakan dalam hatinya Mahfaza. kemenangan apa yang didapatkan dia terbunuh Bukankah saya sudah membunuhnya? Kok dia mengatakan "Fustu, aku menang"? Maksudnya apa ini? Ya. Subhanallah. Dan rupa-rupanya ucapan dari Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini ini memberi pengaruh pada yang membunuhnya, Jabbar. Dia terus memikirkan, "Apa sih maksud dari ucapan Haram bin Milhan?" Dia membunuhnya malah dia mengatakan Fustu wa ka'bah Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kepadanya hidayah Jabbar ini diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam Islam Maka dia bertanya kepada para sahabat Apa maksudnya fustu Aku meraih kemenangan Para sahabat mengatakan Bishyadah dia Meraih kemenangan dengan mati syahid Nah Setelah dia masuk ke dalam Islam Maka dia pun mengatakan Benar-benar dia Meraih kemenangan Demi Allah Benar-benar dia meraih kemenangan Subhanallah Maka ini mauqif Sikap para sahabat Ridwanullahi alaikum ajma'in Yang menunjukkan Rasa gembira mereka Yang menunjukkan rasa senangnya mereka Rasa bahagianya mereka pada saat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib, hadirin rahimakumullah, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu, hafizukum Allah.